Я однією ногою буду у відрі, а другою буду опиратися на каміння. А ви по моїй команді будете потрохи тягнути за ланцюг, підіймаючи відро, в якому я однією ногою. І так я виліз. Пригодилися мені навики скалолазання з горностилкового полку. Вже коли я був на поверхні, то мої сусіди ще не відійшли від переляку ні своїм виглядом, ні голосом, то справді було чим налякатися. Що б їм казали люди, якби я був, забився чи покалічився? Хто му був винуватий? І я враз з ними. До таких ризикованих справ потрібно підходити на повному серйозі. Але, милостивий мій Бог, бачив, на яку небезпеку я по нерозумі наривався і зберіг мене абсолютно Неушкодженим ні в чому. Мої сусіди обіймали мене і цілували, і знову, як інші в других випадках, казали, що я в сороці родився. Вони були росіяни, безбожники, але теж казали, що це тільки Бог тебе зберіг, що з тобою не страшно, хоч у яких небезпеках, і ще довший час про це говорили як зі мною, так і про мене між людьми. Дякую Богові, що бачу його сліди поруч з моїми, що він не залишив мене десь проходити самотнім без нього. Я добре малював з дитинства. Цим я відділявся і в моїй бідній школі, в армії і на роботі. Дещо потрібно було художньо оформити, мене просили, і я з великим задоволенням брався і робив але справжніх картин олійними фарбами я не пробував малювати. Та коли ужинився, мабуть, від щастя, від задоволення, в мені проснувся художник-пейзажист. В Красноїльську недалеко від мене жив художник-самоучка Смирнов, який малював живописні картини людям по заказу, і я з ним близько познайомився, приглянувся, як він малює, якими фарбами, як підготовлює полотно для картини, як виготовляє ґрунтовку. Мене те дуже захопило. Я відчув, що в мене все те вийде. Закупив художніх олійних фарбів, художніх пензлів, поробив підрамники, обтягнув їх полотном, прогрунтував і взявся до живопису. А вона така насолода, бачите, як з-під твоїх рук народжується те, що любо бачити. Якихось проблем майже не було. Малював, як має бути. Коли про це знали на роботі, знайшовся ще один художник-самоучка. Це був заступник директора деревообробного комбінату по кадрах. Він був грамотною освіченою людиною, закінчив два вищі учбові заклади, один цивільний, другий військовий, був ученій майора у відставці. Отримував військову пенсію і, крім того, ще працював інспектором по кадрах підзаробляючи. Жив він по тодішніх мірках культурно і багато. Він сам потягнувся до мене по мистецькій лінії, і ми стали приятелями. А опісля – ідейними ворогами, а в кінці – знову друзями. Про що мова впереді, я віруючи глибокого переконання, а він твердий комуніст і атеїст атеїстична навала. Хоча в 1956 році після смерті страшних диктаторів і душегубців мільйонів невинних людей Сталіна і Берії були оправдані і відпущені з лагерів достроково на волю, страдальці за віру Христову, а також для видимості про людське око, де-неде повідкривалися зареєстровані у органах влади молитовні будинки, але те робилося тільки для того, щоб громадськість з інших країн думала, що в країні рад існує свобода від розповідання. Але насправді в планах комуністичних керівників-атеїстів було заплановане інше – любими заходами розрушити релігійність в народі. Були створені спілки Союзу безбожників і войовничі атеїст, які, щоб придати собі солідності, співпрацювали з товариством знання, і закипіла їх діяльність. У всіх книгарнях і бібліотеках були відкриті відділи атеїстичної літератури, де полиці прогиналися від тягару атеїстичних книг. Що тоді там тільки? не на випускали. Друкувалася за державний кошт писанина будь-якого неука, хто тільки не боявся виступити проти Бога. Тому що те надзвичайно одобрялося вище згаданими спілками і добре фінансувалося. На те йшли багато хто, перекручуючи і осміюючи святе писання, використовуючи при тому неправду і спотворення фактів, щоб опорочити все святе, те робили багато хто, через своє неудство, не розуміючи правди Божої, тому що дуже хотіли вислужитися і нажитися. Випускалися великими тиражами два теїстичні журнали «Це наука і релігія» і «Людена і світ», а також щоденна радіопередача під назвою «Войовничий атеїзм». Саме вигідну надвічірню пору, коли всі робітники вже були вдома і відпочивали після праці, їм по радіомовленню, яке було підведено дротами до кожної хати і квартири, через гучномовці чорнили наклепами Біблію і віруючих, втокмачуючи всім атеїстичну пропаганду. І такі щоденні передачі, такі книги і журнали у руках атеїстів, Перед великою частиною людей, які за десятки років атеїзму в нашій країні майже не вірили в Бога, виглядала авторитетно. Впливали навіть на релігійних людей, які слабо були обізнані святим писанням. Мережі атеїстів працювали всюди на підприємствах, в колгоспах, в школах, атеїстичними лекціями, які проводилися всюди. Ці атеїсти, Користуючись від влади статусом недоторканості, загрозливо старалися проникати навіть в молитовні доми, реєстрованих церквів своїми промовами. Протистояти тому було нелегко, тому що хто протистояв, на такого дуже легко сфабриковували, підроблювали, ніби порушення якихось законів, і заводилося кримінальне діло. Та Бог заступався за свій нарід. Такого, щоб безбожник виступав проти Бога на святому місці майже не було. Пізніше безбожний посмів говорити на святому місці, і Бог поразив його. А накази і натиск, щоб віруючі йшли в клуби і дома культури на теістичні лекції, цього було багато. однак з нашої церкви на такі лекції ми не ходили, і скільки мені було відомо, не знаю, щоб десь ходили. В нас на деревообробному комбінаті, де я працював, теж проходила теїстична обробка працівників. Особливий натиск був на віруючих. Таких просто викликали під час роботи у відділ кадрів і годинами переконували відріктися віри. Погрожували звільненням з роботи, а як ні і судом. І зрешті всіх віруючих з роботи звільнили. Залишили мене одного. Зі мною були особливі дискусії. Так як я займав пост бухгалтера механічного цеху, був серед колективу людиною трохи видною, то вони були одержими бажанням перемогти мене, переконати вправдивість їхніх ідеалів і тоді вже фігурувати мною у свою користь. Але дякую Богові, Він підготовив мене заздалегідь знаннями Слова Божого а також популярно-научними знаннями, якими атеїсти збивали з толку малодумаючих і малознаючих їхні теорії і научні відкриття. Ті їхні теорії і відкриття не були звершенними. Вони теж мали багато слабих місць, які потрібно було тільки знати і ними з легкістю заганяти безбожників у замішання. Бог мені допомагав у цьому. І я залишався непереможеним. Те, що я пишу про себе позитивно, зовсім не в моїй натурі, мені ніяко від того. Легко писати позитивне про других, а про себе не дуже. Я багато разів говорив у моїх проповідях про те, що якщо у нас колись десь знайшлося щось доброго чи розумного, то те не наше. Те від Господа, в якого ми на служінні, і Він нам дає те, що необхідно нам мати. Я це своїм життям доказав всім, хто оточував мене. Я не заносився думками чи словами, що я чого вартий. Мене підточує думка, щоб не писати про мої успіхи, але з другого боку, як я можу мовчати про те, ради чого я пишу цю книгу пам'яті? Щоб ви бачили, що Бог є всюди своїми людьми. І з нічого робить щось. Другими словами, прославляється в наших немочах. І ми те визнаємо, що та не ми, а Господь. Дуже прошу всіх, хто читає, не порахуйте, що я хвалюся. Я заявляю перед Богом святим, що зовсім вільний від цього. Цьому свідок Бог перед яким я скоро маю з'явитися. Я пишу з радістю серця, торжествуючи духом, що як обіцяно нам, що ми не будемо залишені сиротами, так воно і є. Обіцяно, що нам буде дано від Духа Святого мудрість перед великими світу цього, так воно і доповнюється. Як я писав раніше, заступник директора по кадрах був мій приятель по художній творчості. Він був віком набагато старший від мене, був дуже розумний, комуніст з великої букви і переконаний атеїст. Я його поважав за чесність і справедливість. Коли в наших дискусіях я заганяв його в угол і він не мав що сказати свого на мою правду, то чесно здавався на той раз, обіцяючи сумлінно докопатися до істини, і як вона залишалася за мною, не перечив. Він був вдумливий атеїст, ні як інші, котрі були як накручені будильники, не вдумлюючись говорили те, чого їх навчили, і все, щоб тільки їх слова були верхніми і владними. А цей і думав, і говорив тільки те, в чому був дійсно переконаний. В наступних роках в моїх бесідах з іншими комуністами я цю людину ставив їм у прикладі і говорив. Вас так багато комуністів, але я між вами знайшов тільки одного справжнього чесного комуніста. Це Миколу Федотовича Попова з Красноїльська, а решту всі розпусники, злодії і брехуни. І це обходилося мені їхнім сміхом. Вони те сприймали як жарт з мого боку, але то була правда, і вони риготали самі себе, бо знали, що вони насправді такі. Цей Попов поважав мене як колегу по образотворчому мистецтві. Він малював з легкістю групові картини з людьми, що мені тяжко давалося. Я легко малював пейзажі, що він майже не міг, і ми радилися, вчилися один у одного. Поважав мене як хорошого працівника, який успішно справлявся на важкому бухгалтерському об'єкті, а особливо поважав за мою допитливість до знань. Я дійсно був озброєний земними знаннями, хоча в мене освіта була зовсім мізерною, як ви читали про мої шкільні роки, і те дивувало його. Я міг легко з ним тягатися і клепати його нісенітицями з теорії Дарвіна, виникненням видів, що в тогочасному атеїзмі рахувалося непорушною базою. А Бог мені допомагав осмислювати те і бачити слябі місця у тій теорії, і я зрушував її з постаменту тогочасної слави. Тепер вона вже відкинута більшістю світових вчених, а тоді була непохитною. Він же в цій ділянці знань знав менше від мене. По археології та по новинах освоєння космічного простору теж відставав. А це якраз ті ділянки знань, на якому спекулювали псевдовчені атеїсти. Звідки в мене були ці знання? Вони приходили до мене через мою допитливість до знань. Я розумів. Ще, щоб відстояти істину, треба розбиратися в зброї ворогів. І я просто був зацікавленим, щоб знати, що у них там на передньому краї.